En aquesta edició de Calaix de Sastre us oferim una entrevista a dos treballadors de la mina de Vilafruns. Dediquem aquest programa a les persones que han mort en els darrers accidents que hi ha hagut en aquesta mina. Hola, estem aquí amb el Guille, als estudis de Ràdio Pinsania, i tenim amb nosaltres el Josep i el Santi. Són treballadors de muntatge rus, i membres de la Intersindical i treballen a les mines d'ICL, Iber Potage, a Vilafruns. Hola. Hola, bon dia. Hola, bon dia. El motiu pel que els tenim aquí no, no són bones notícies, és arrel de tots els accidents de què hem sentit parlar últimament. Ens podríeu explicar, si us plau, quins són els accidents que han passat a la mina? Bueno doncs, merci per donar-nos aquesta oportunitat, primer de tot. I sí, eh, des del 8 de maig fins a data d'avui, per desgràcia, hem tingut tres accidents molt greus. El primer va ser el 8 de maig, afortunadament, tot i ser un accident molt greu, no va ser mortal. El company és a casa, amb la seva família, ho podrà explicar, estem molt contents però malauradament no podem dir el mateix dels altres dos companys, d'en i de l'Àngel, que són els altres dos accidents molt greus que hem tingut i malauradament doncs en van perdre la vida. Quan van ser aquests altres dos accidents? El de l'Àngel va ser aquest 26 de juny passat i el del Pau va ser just dues Dues... Dues, setmanes. Dues setmanes abans. Mm. I ens podeu explicar una mica quin tipus d'accident és? Què ha passat? Bé, bueno, eh, dintre de la mina hi han en marxa quatre investigacions, una per part d'ICL, una altra per part de Montaje Rus, una altra per part de les autoritats d'inspecció de mines i una altra que duen a terme els Mossos d'Esquadra. A data d'avui encara no tenim la resolució d'aquestes investigacions, però en el cas del Pau, que és l'accident que més ens ha tocat, tocat ens han tocat els dos, el que passa que jo sóc electricista a la mina i el Pau era electricista, havíem treballat molt temps junts i la galeria en la qual va patir l'accident feia poc temps i havíem estat plegats. En aquella galeria, donc s'hi van dur a terme una sèrie de treballs de manteniment de saneig, eh, a simple vista, la galeria va semblar o semblava que no es veia malament, el que passa que no s'havia condicionat encara tal i com li correspondria, que és amb, amb els pernos de seguretat que agafen les capes entre elles el sostre. Aquí doncs, hi ha molta... molta especulació malauradament perquè creiem alguns que si les coses haguessin estat com, com havien d'estar, doncs a lo millor no hagués passat això. Eh, que hi hagin tres accidents en un mes i mig? Ho dic perquè nosaltres vam entrevistar gent de la mina se gent fa quant de temps fa. Un any, un, no un, un any, any, any i pico any, diria, sí? un any, un, un any. any. Deien precisament que en tres anys no hi havia hagut cap accident, o sigui, temps no? sense accidents, com a mínim accident. Des del de de 2015 crec que no hi havia 2015. cap accident mortal. Des del mortal. 2015 no hi havia hagut un accident mortal. El I, I el fet de que hi hagi hagut tres accidents, eh, en un mes i mig, que què us què vol que significa això? Bueno, eh, el que sí que és evident és que Segons el Pla Fènix, la mina de Vilafruns és una mina que, que s'havia de, de matar, s'havia de morir aquesta mina, al 2014, estem al 2020 i la mina continua sent la principal de les dues, és la que més extreu, um, i el que sí que s'ha notat és el descens en la inversió en matèria de seguretat i prevenció. Uh, ens ha donat una mica la sensació de que com que s'havia de tancar la mina doncs intentem extreure el màxim que puguem invertint el mínim i bueno, creiem que les coses no han d'anar d'aquesta manera perquè mentre hi hagi persones treballant les condicions de seguretat s'han de garantir les màximes possibles. Encara que d'aquí un any o sis mesos o dos anys de tancar la mina ha de ser segura fins a l'últim dia i tenim que la gent que ha anat marxant Tenim que la gent que ha anat cap a la segona mina és la de Súria no ha sigut reposat al seu lloc de treball per part de nosaltres només s'ha reposat amb part d'explotació uh -huh. Llavors, és clar eh, ha marxat gent de la brigada que no s'hi ha agafat més gent nostra per poder fer aquestes tasques d'activació i de saneig perquè això s'ha de poder fiscalitzar amb dades no entenc la inversió en seguretat en les mines s'ha de poder fer un seguiment de la inversió en seguretat que es fa en cada mina. clar en temes econòmics eh, jo ho desconec no sé quina aportació econòmica hi ha el que sí sé és que de les màquines que estaven funcionant de dos anys enrere cap aquí donc han manguat moltíssim els, els treballs d'aquesta maquinària, hi ha menys màquines de sanets de galeries, hi ha menys màquines d'antivació es fan menys eh, pistes perquè puguin circular els vehicles amb unes condicions acceptables sense que els treballadors hi deixin l'esquena, eh, tot això ha manguat moltíssim. Poc m'equivoco si dic que s'han reduït pràcticament a la meitat. Us faré una pregunta obligada, no sé si té sentit o no, però m'imagino que molta gent se la farà. Eh, penseu que hi ha algun tipus de relació entre que ja hi ha hagut un confinament i que ja hi ha aquests accidents? Perquè la mina no va parar de funcionar durant aquest temps. Home, eh, jo crec que alguna part de, de relació sí té. L'extracció de mineral a la mina de, de Vilafruns, Sallet no sé què va, a Isúria, perdó, no sé què va passar, però Vilafruns va parar dues setmanes si no m'equivoco l'extracció de mineral, només s'hi van fer serveis mínims durant aquestes dues setmanes, perdó, fins que eh, la tercera setmana doncs, ja van començar part de la plantilla a fer-hi les, les tasques d'arrencada al mineral. Cal dir que la inactivitat a la mina és molt dolenta, perquè la mina està viva, la mina doncs, exerceix pressió, eh, perquè el que vol la mina és tancar les galeries que s'obren. Si el manteniment no és correcte, si es descuida, doncs les galeries es van tancant, les pedres es van deixant anar i això provoca que hi hagi més risc de, de caiguda de llisos i pedres. Vale. Qui és l'últim responsable de la seguretat dins de la mina? En principi sempre dic perquè eh, els accidents eh, els ha tingut gent de muntatge rus. Sí, però és... això potser va condicionat una mica perquè també som la plantilla que es, som més gran dins de la mina. Sí, això hem vam parlar al programa, cada vegada hi ha menys personal d'ICL i més personal subcontractat. No? Correcte. Sí, I si no hagués sigut ara pel COVID hi hagués sigut ja part de la plantilla de, de la brigada que hi haguéssin passat a Súria, perquè ja tenien el, les cartes entregades. Mm -hmm. Clar, és Una altra pregunta que sempre de calaix, no? és eh, si hi ha una relació entre la subcontractació i l'accidentalitat. Si penseu que pot haver-hi una, una relació entre la subcontractació i l'accidentalitat. Accident, bueno, que, que els accidents haguin estat petits per personal de Montaja Rus, com ve ha dit aquí el company, en Josep, doncs és... Cas estadístic, som molta més gent a baix de muntatge rus que d'ICL, per tant tenim més probabilitat, el que sí que és veritat és que s'especulava amb la possibilitat de que muntatge rus fes les feines de, de saneig i manteniment que està fent ICL, feines que nosaltres ens oposem que passin a, a muntatge rus, creiem que han de continuar fent-les ICL perquè són els amos de la mina, són ells els que han de garantir la nostra seguretat i volem que així sigui perquè tenim el temor de que la productivitat eh, elvulguer arrencar molt mineral es pugui interposar a les feines de seguretat. Uh -huh. bueno, hi ha una cosa curiosa en, en les preguntes que heu contestat i és que en, en primer lloc ens heu dit que els responsables de la seguretat són és STL, però després el personal que està exposat és personal subcontractat. De uh -huh. què respon aquesta lògica? En, en principi el 80% de la, de la producció de, de minadors el tema que és arrancar mineral Doncs el portem nosaltres, nosaltres portem si no m'equivoco em sembla que són 8 minadors i ICL doncs, en tenen 3 exposats tots estem per igual però clar, com hem comentat abans per tema estadístic Uh, és més, hi ha més números de que caigui una pedra amb un treballador de muntatge rus uh -huh. que amb un ICL. A l'igual que també hi ha altres empreses subcontratades, ja siguin IMSA, IMESA, INELEC, són menys gent però també estan exposats al mateix risc que nosaltres. Uh -huh. mm -hmm. Canviem ha... de terç? De Les reaccions que hi ha hagut a aquesta accidentalitat. La vaga, les aturades, què ens en podeu explicar una mica? Bueno, eh, fa temps que que, vivim, que venim vivint totes tot aquestes carències en matèria de seguretat, el que passa que, com que va sent una miqueta cada dia, una miqueta més avui, una miqueta més demà, no passa de 0 a 100 de cop, doncs es van normalitzant coses que, que no haurien de ser normals i malauradament fins que no hem vist que que han passat aquestes desgràcies, aquests accidents tan greus, doncs no hem sigut capaços d'obrir els ulls i veure que, ostres, què estem fent, no? que eh, la inversió en matèria de seguretat i prevenció no és la que ha de ser, eh, hem normalitzat coses que fa un temps enrere hauria sigut impensable, eh, hem dit prou, parem ja perquè... Una cosa és perdre diners, una altra cosa és haver de treballar un dia de festa, però el que no podem de cap manera és perdre la vida. Quines són les coses que s'estan normalitzant? Que dius que serien impensables fa un temps. Mm, bueno, doncs el tema de llisos, d de tant d'aparaments com de sostre. En mirem amunt i diem, ostres... Uh, això està una mica obert però no bueno, va tira que, que té que anar el minador o hem té anar el camió, no té que, camion, o té que a la pala. Mm, i eh, aquests dies enrere aquests mesos, aquests dos anys doncs no hem sigut prou conscients perquè nosaltres també tenim la nostra part de culpa perquè si ha, ens haguéssim hagut de plantar abans i dir no senyors, aquí no es pot entrar fins que no vingui una màquina i san'egi la zona. Hem sigut una miqueta còmplices, però eh, també cal dir que s'ha sigut còmplice perquè també s'han rebut pressions, no ho hem fet per voluntat pròpia. Sí, jo crec que còmplice no és la paraula, a no? les pressions en què s'ha submesos no, suposo que no deu ser fàcil plantar-se a banda de l'empresa i dir nosaltres aquí no entrem, perquè l'empresa ha de tenir les seves mesures per... per... Per, per, per imposar cert, cert tipus d'exposicions. De, El que estàs dient, de fet, és que la sensació que teniu a dintre de la mina és que us exposeu cada cop més sí. els perills que objectius a la mina. Sí, sí, així és. Sí, així és. Per exemple, d'un temps cap aquí, tant els mecànics com els elèctrics no tenim un lloc definit per poder treballar a la part d'explotació. Vull dir, sempre més o menys hem tingut una zona que estigués una miqueta més protegida de poder fer un canvi d'unes rodes, de, de treballar, de fer una intervenció elèctrica dins de, del d'allò. I ara ens trobem que moltes vegades tenim una situació que estem treballant eh, ben bé, on estan passant els camions de l'explotació. Vull dir que estem a vegades esperant la, nosaltres mateixos l'extracció de mineral. Vull dir, tenim aquests inconvenients. Se'ls ha demanat moltes vegades, l'empresa no acaba de trobar-nos unes solucions, no sé quins són els problemes, però vull dir, nosaltres sempre ens, ens, ho estem reivindicant i no, no ens ho estan donant. Quan parleu de, de temes de seguretat amb l'empresa, quina, quina resposta us dona i quina actitud té? Sempre són bones paraules, però les paraules a vegades costa molt que es materialitzin en fets. Paraules bones, moltes. Mm -hmm. I quan has dit que us pressionaven, que és a nivell de productivitat o a, a quin nivell us sentiu pressionats els treballadors per part de l'empresa? Bueno, doncs aquí hi ha diferents nivells, tant a nivells productius com econòmics, perquè part del, del nostre jornal doncs, és per una prima de producció, com per temes laborals que diuen, bueno, si... No et fiques aquí, si no anem a treballar doncs potser veure el algú que ho faci. Sí, això és com el segle XIX, vamos, no? Sempre hi ha, bueno, sempre hi ha algú disposat a jugar-se la vida per l'empresa per on sou més bas. Montaje Rus té personal molt bo, té bons mandos intermitjos, però no ho són tots. Ja ha una empresa on ja ha molta gent, hi ha gent molt bona, gent normal, que fa el que pot, i gent doncs, que no és tan bona. I, i quines, quines mesures eh, penseu adoptar els treballadors en el futur per, per intentar revertir la situació i per pressionar vosaltres al vostre torn a l'empresa? Bueno, doncs, amb, amb la manifestació i la marxa lenta que, que vam dur a terme el, el dia 30 de juny, això ha sigut el primer pas, ara pròximament ens hem de tornar a reunir amb la direcció d'empresa, per veure si volen realment negociar de totes les carències que tenim els treballadors i volen posar sobre la taula les solucions que estem demanant i si no és així, doncs preveiem noves mobilitzacions, no, noves aturades quan hagi, quan ja estigui en, en, el normal, en el curs normal de funcionament, la mina. Mm. Ara està aturada no en aquests moments? Sí, la mina de Vilafruns, en principi, per les notícies que ens van donar el personal de ICL, romandrà tres setmanes aturada. Mm, per, per, per, per causa de les inspeccions que hi ha de, i, i, o, per, o per treballs de seguretat? Uh, sí, uh, han vingut un grup de tècnics de nivell internacional, segons tenim entès, per valorar la situació de la mina, Uh, mirar quines feines s'hi han de fer per garantir-ne la seguretat i poder la realitzar. Tot en principi dintre d'aquestes tres setmanes. Mm -hmm. D'acord. I què n'espereu vosaltres? Sou optimistes amb aquesta investigació i aquest procés o sou escèptics? Bueno, en principi, per part meva, uh, tinc esperances posades uh, en aquesta gent. Entenc que són uns professionals, entenc que tenen experiència amb altres mines, entenc que volen doncs, garantir la seguretat del personal perquè si se'n garanteix la seguretat l'extracció és més fàcil. Com més segura i millors condicions de treball hi ha, el personal millor treballa, més a gust està i més extreu. És, tot és una cadena, tot bé relacionat. Amb... Mm -hmm. eh... El dia següent del segon accident, del tercer accident, del segon accident mortal del 26 de juny, eh, la consellera Ange Chacons va dir que era eh, un accident inexplicable perquè havia passat en la zona més segura de la mina. Què li diríeu a, a la senyora consellera? Que tot i ser la zona més segura de la mina, és molt insegura. Que fa un temps enrere sí que estava molt bé aquesta zona perquè és una de les artèries principals de pas, és una de les galeries on hi ha més trànsit, però eh, també s'hi ha notat molt la manca de, de sanejos i de manteniment, amb el qual la zona una de les zones més segures de la mina s'ha convertit també en una zona molt insegura. Sí, perquè tenim una zona que, que ara sota de les cintes hi trobem escombro, que no se pot acabar de treure, dels de, de llisos que de, cauen Sí, dels sanejos petits que es puguin anar fent de les coses que s'han d'anar movent i acaben a sota de la cinta tenim capaces i veus que moltes eh, tuberies d'aigua o, o cables de 5.000 de, de corrent són els que estan aguantant veritablement les pedres perquè s'estan obrint i en vez d'agafar i de treure-ho s'estan allà repenjades sense que ningú hi fegui res Aviam, aviam si ho bé, hi han cables del voltatge que estan aguantant l'estructura de la mina sí, Bueno, aguantant bueno, una pedra una pedra, una pedra vull dir l'estructura mm -hmm. en si no, però vull dir una pedra que, que per una condició que s'hagi obert i estigui a punt de despendre vull dir, s'està aguantant per un cable Jo tinc un company que treballa a la mina que convida a l'Àngel Xacons a prendre's un cafè de 15 a 20 minuts allà a la galeria més segura de la mina mm -hmm. Queda convidada, senyora consellera. Doncs no sé si voleu afegir alguna cosa, algun tema que cregueu important que... Algun mitjatge pels treballadors de les, de les mines? Bueno, els volem dir a, al personal nostre, als nostres companys de, de Montajer Rus, que intentarem fer tot lo possible per, per garantir la seguretat dels centres de treball perquè tots volem tornar a casa i les mines han de ser el més segures possibles. Som conscients que és una mina, el risc zero no existeix, això és així, però eh, el ritme que portem de sinistralitat, el ritme que portem d'atenció, d'angoixa, això, això no es pot assumir. Això és intolerable. Clar. Correcte. correcte. Doncs Per part del comitè d'empresa, Intentarem que, això, que aquesta situació reverteixi i demanarem més seguretat a les mines i menys precarietat, també. Molt bé, doncs moltes gràcies per haver vingut aquí a, a donar la vostra versió. I, I tant de bo mai més hagueu de venir aquí a explicar accidents, sinó no que ens pugueu venir com l'anterior vegada a parlar de les mines i d'altres coses. Pues moltes moltes gràcies. gràcies a vosaltres. Salut. Un, salut. Un pler,